На зборах головою групи обрали Турчина, секретарем Твердохлєбова. Тут же Турчин роздав статут міжнародної амністії, перекладений моїми синами і надрукований Раїсою. Вона вміла надрукувати 11-12 примірників в одній закладці. Для цього я купував тонкий папір, схожий на цигарковий. Ми з Раїсою були задоволені своїм життям, воно було повним, насиченим високою діяльністю. Нас уже не лякали, тобто не філери, що переслідували всюди. На прогулянках і в автобусах, на вулицях і базарах. Поки що це нагадувало якусь гру. Але через місяць після зборів радянської групи Міжнародної амністії, точніше 18 квітня 1975 року, мене і Андрія Твердохлебова заарештували. Репетиція арешту. Вже не пригадую, як саме відбулося недобре знайомство з трьома персонажами, що виконували головні ролі під час мого першого арешту. Йдеться про майора КДБ Жеромського, старшого лейтенанта КДБ Котовенка і старшого слідчого Київської прокуратури Лотюка. З юності мені запам'ятався образ чекіста, що викладає перед твоїм носом вороний пістолет, гупає кулаком об стіл і кричить «Ти граєшся з вогнем!» Таким був той, що посилав мене на паркомуну, аби викрити Євгена Пустовойтова. Я все життя пригадую його з острахом, мов би він колись має вилізти зі свого кривавого застінку. Та він і справді виліз в образі партійного слідчого, про якого я розповідав на попередніх сторінках. А ці були не такі. Це інше покоління чекістів, висколених для соціалістичної цивілізації, як називав Андропов «життя в Радянському Союзі». Вони справді виглядали цивілізовано, не погрожували пістолетами, розмовляли тихо, навіть привітно, мов би запросили тебе на чай. Та й справді дресеровані прапорчики за їхнім повелінням підносили тобі майстерну завареного чаю. Ця атмосфера була така, що важко було повірити, ти, чи заарештований. Отож, і я не повірив у свій арешт, коли мене викликали в прокуратуру і розпочали слідство. За столом сидів худорлявий, дещо педантичний Лотюк. Примітка. Сьогодні, 1997 року, Лотюк Степан Васильович працює прокурором Києва. Перед ним розмістилися я і майор Жиромський. мов би прийшли до нього погомоніти про якісь дрібниці. Лотюк став мені запитання і записував відповіді. Часом докидав свої запитання майор. І тоді слідчий повторював їх уже від свого імені. Але відчувалося, що верховодив тут Жеромський. Мені дали прочитати свідчення моїх колишніх родичів. Асі Зельдич, Євгеній та мого свата Євгена, чоловіка покійної Адамівни. Свідчення Зельдич були зухвало брехливі, написані на догоду КДБ. Мовляв, часто виявляв ненависть до радянської влади, хоч ми ніколи на ці теми не розмовляли. Я був неприємно здивований цим наклепом, бо ще не розумів, що Ася була покірним інструментом КДБ. Євгенія ж навпаки. Змальовувала мене радянським патріотом, інтернаціоналістом, але психічно хворою людиною. Із написаного було ясно. Вона вірила в те, що писала. Та найбільше мене вразило те, що написав сват Євген. Він щотижня приїздив до Кончі, аби половити карасів, Неодмінно опинявся за нашим столом і, звичайно, любив випити. Ми з Раїсою мали його за родича і ніяк не сподівалися, що він стукач. Тут належить уточнити, написане Євгеном я прочитав уже в Донецьку. Латюк мені цього не показав, бо Євген Володимирович був ще їм потрібний. Я поставив його в один ряд з Асею та Євгенією, тому що там же, в Донецьку, побачив – його свідчення написане тоді ж, коли писали й вони. Але Євгеній ще до другого, вже без поворотного арешту, приїздитиме до нас щотижня, Раїса підсмажуватиме спіймані ним карасі, а я виставлятиму сватові горілку. Допитували в прокуратурі майже до кінця робочого дня. А я все ще не догадувався, що відпускати додому вони мене не збираються. Та ось Лотюк заповнив якийсь бланк і подав на підпис. Мені оголошено, я вважаюся підозрюваним у скоєнні злочину за статтею 177-ю карного кодексу УРСР і через те мене затримано. Згадана стаття мені була добре відома. Поширення наклепницьких вигадок, що порочать радянський державний і громадський лад.